Tiana podria millorar en breu la seva connectivitat a través d'un projecte del Consell Comarcal del Maresme d'instal·lació de banda ampla a través del sistema WiMAX. L'alcaldessa de la vila, Esther Pujol, s'ha reunit recentment amb el president de l'entitat supramunicipal, Miquel Àngel Martínez, per comunicar-li els problemes de connexió a internet que pateix el municipi, i han arribat al compromís que Tiana participi en el projecte anomenat Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme, finançat pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Escoltem, a Esther. La meva intenció era arribar a tancar això i veure quins terminis eren els que, dels que estem parlant sense oblidar que l'objectiu final és òbviament disposar de fibra òptica, però si més no eh, tenir una solució eh, paral·lela a la fibra òptica que va solucionar i, mm, els problemes de connectivitat que aquí a Tiana tenim. La comarca del Maresme està en un procés de connexió de banda ampla a través de fibra òptica, però la nostra vila encara haurà d'esperar per poder beneficiar-se d'aquest sistema, que s'ha començat a instal·lar a diversos municipis de la comarca durant el mes d'octubre i que entrarà en funcionament l'any vinent. Però des de l'Ajuntament de Tiana no es contempla només aquesta via per millorar la connexió a internet són diverses les portes que estem tocant en aquest moment, unes estan més avançades que l'altra. i òbviament aprofitarem aquesta oportunitat que ens dona el Consell Comarcal, donat que crec que es va perdre, ja fa un... més d'un any, es va perdre l'oportunitat de que Tigan estigués dintre del quadre de eh, municipis connectats amb fibra òptica a través del Consell Comarcal, perquè n'hi hauran uns quants municipis que ho estaran, i nosaltres ho estarem més tard. El desplegament de banda ampla de la mà del Consell Comarcal del Maresme pretén connectar tots els municipis de la comarca en un sol punt per tal d'optimitzar recursos i estalviar diners compartint serveis, telefonia, accés a internet, servidors i aplicacions, entre d'altres. A més, en fases posteriors es vol atraure al sector privat perquè facin arribar aquesta tecnologia a les lleis del municipi proporcionant fibra òptica a l'usuari final. I és que en una societat cada vegada més globalitzada i amb una interacció constant, l'accés a la xarxa d'internet s'ha convertit en un dels principals serveis demandats pels ciutadans. És per això que ja en els últims anys, i fruit del lliure mercat del sector de les telecomunicacions, han sorgit nombroses iniciatives de caràcter municipal per posar a l'abast dels ciutadans un accés a internet econòmic i amb bones prestacions. Ràdio Tiana: Serveis